Avui sortim amb Laia Guayo. I com que dir, vendres, continuem amb la nostra secció de propostes culturals amb Laia Guayo. Molt bon dia. Bon dia, Patrícia. Què tal? Molt bé. Amb solet, eh? Amb solet. Sí, sí, no sé sí. si ens tancarem en un museu aquest cap de setmana. Home, ara ja comença, tot i que és tirar una mica de pedra sobre la meva teulada, comença a fer una mica de, de mandra d'anar de, de, mu de museus i no quedar-se a la platja, però bé. Però bueno, també per això el Teatre Nacional de, de Catalunya per exemple, han obert el nou espai el dels jardins que veiem mm -hmm. en fer l'entrevista eh, doncs precisament per aprofitar el temps i, i fer una mica de cultura també, no? Molt bona aquesta aposta que han fet dels de jardins perquè realment a l'estiu sempre ve de gust fer cosetes a l'aire lliure, no? Clar. En el bon sentit de la paraula. No? Tant, sempre hem pensat bé nosaltres. Doncs <ríe> bé, si et sembla, comencem abans de tot destacant un concert que tindrà lloc aquí Tiana el diumenge. Sempre parlem de coses de Barcelona, però destaquem un primer lloc sobretot perquè aquest diumenge a les 7 del vespre actuaran tres grups. Són tres grups de Hardcore que s'anomenen Tini Son, Beside Yourself i Advance. Serà a la plaça de la Vila a les 7 del vespre, com hem dit. A més, el més interessant de tot és que és gratuït. Uh -huh. i sigui, no... sí, tothom que passi per la plaça de la vila ja sentirà perquè se sentirà a la distància. Eh? Jo, exacte, és ja el que t'anava dir. Era una mica difícil no fer-ho gratuït, no? perquè segurament se sentirà a tota la vila. I a més, aquest estil de música, a tots ells de hardcore, vol dir que sentirà amb batx de tota potència. Eh? Uh -huh. Qui no li gradi el hardcore, diumenge, que aprofiti, se'n vagi a la platja... O aprofiti també les propostes. Perquè a que... quina hora m'has dit que és? A les 7 del vespre. 7 del vespre. Home, i és una hora una mica tardet sí. per anar a la platja. Pot doncs, al teatre. Anem de museus o teatre, ah. clar, clar, que prenguin nota, no? Sí. Tot té la seva part positiva, no? Doncs bé, eh, destacar... I que... Que tota la resta, els concerts, crec que sí. I que sí. Destaquem que aquest, aquest grup, concretament Tiny Son, bé, bueno, hem dit tres, però el grup així més estrella és Tiny Son, perquè ha presentat un CD que va sortir ahí dijous i que té per títol Embracing Un Certainty i de fet la gira espanyola la comença a Guitiana. Ah, molt bé, no? És a dir, que ens podem sentir i privilegiar. I a més, clar, o sigui, acaben de treure el disc, el venen a presentar aquí, Tiana, i a partir de llavors començaran a, uh -huh. a girar per tota Espanya, no? Doncs sí, sí, sí. Doncs bé, només destacar-ho, perquè és un concert doncs, que aquells amants del hardcore han de tenir anotat a la seva agenda, allò subratllat amb fosforito. Perfecte. I que no hi falti, ja ho saben. Doncs bé, canviem de tema, comencem parlant d'una proposta que ha posat en marxa el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, per aquest cap de setmana. A més de les exposicions que aquests dies doncs, es poden veure al museu, aquest cap de setmana hi haurà diverses rutes i activitats especials organitzades, especialment doncs, per començar a gaudir una mica d'aquest bon temps, no? Sí. Aquest diumenge 13 de maig, el museu organitza una activitat que s'anomena Torna a la República, perquè petits i grans s'endincin doncs, una miqueta en els anys 30, i que comencin a saber... Potser els grans ja ho saben, evidentment, però els més petits doncs, no en tenen tanta consciència. No? Uh -huh. I els hi va bé doncs, introduir-los i dexplicar los una mica què va ser això de la república i què va significar no?, per nosaltres. Doncs bé, serà a partir de la una del migdia, el diumenge, i de fet poden participar nens a partir de sis anys. És a dir, no hi ha, no hi ha problema. Perfecte. El diumenge també el museu organitza l'activitat al Vi, de Barcino a la nostra taula, que consisteix en una visita a la factoria de vi de Barcino a la col·lecció medieval i un tast de vins amb, amb el sommelier Jordi Sabater. Que també ens vols fer referència a, a fa poc a una iniciativa que també ten, va tenir lloc a Badalona doncs, de tals de tota la gastronomia romana, no? que també hi havia uh -huh. vins, clar. Sí, sí, de fet doncs, van ser unes jornades gastronòmiques, ja han acabat, però que van acollir diferents restaurants a Badalona, i que van tenir un èxit bastant bastant gran, no? sobretot perquè és una iniciativa molt curiosa. Si I que més van no, que a... de molts de famosos, bé, de reconeguts, com era Carme Ruscalleda. No? Sí, sí. Carme Ruscalleda va fer concretament una xerrada sobre la cuina romana, que, si més no, encara avui dia desperta molta curiositat. No? Molt bé, doncs aquesta és una altra proposta, eh? Doncs sí. Destacar que serà a partir de les 12 del migdia i que el preu és de 12 euros. Mm -hmm. I ara, si et sembla passem a parlar de l'exposició aquesta setmana. Si més no, volia destacar doncs, aquestes activitats que són bastant importants no? de... i que han degat al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. I ara parlem -sí d'una exposició que és una exposició molt interessant sobretot per aquells dels que els hi agradi la moda. I és que la Fundació Fotocollectània ha posat en marxa una mostra que explora el món de la, de la moda i també de la dona, una uh -huh. mica aquesta interrelació que existeix entre les dues, no? El seu títol és Dona, etc, moda i dona en les col·leccions. Molt adient, sí, més no. Home, i sobretot que la moda és relacionat amb la dona, és, eh, sempre històricament s'ha desenvolupat molt més la moda femenina que uh -huh. la masculina, no? Ara, ara sembla que comencem a veure ja més homes i con anem coneixent, doncs, els noms de molts models importants masculins. Sí. No? Sembla que ja es van incorporant una miqueta, però sí, tradicionalment doncs, la dona ha estat l'estrella no? de, de la moda, podríem dir. Doncs bé, en aquesta exposició el que podem veure doncs, són tot un seguit d'imatges dels fotògrafs Carla Herfed, Madame Dora, William Klein, Hinge Morath i Henri Cartier-Bresson, entre d'altres. No? De fet, les imatges d'aquesta exposició ens parlen de dones reals podríem dir que busca una mica el tema filosòfic, no?, perquè ens parlen de dones reals dins de dones icones i a la inversa, no?, fa una mica com un joc de miralls. De fet, doncs intenten reflectir que les dones icona no deixaven de ser dones reals i també al revés, no?, uh -huh. les dones reals doncs, també van esdevenir dones icones. Doncs bé, els autors de les fotografies persegueixen una mica aquesta bellesa o aquesta identitat femenina molt més enllà de la qüestió de gènere, no?, Retraten, intenten retratar, sobretot, la dona i el seu món, no? en aquest sentit. I, per tant, Mm, d'aquí una mica el títol, no? Mm, com intenten retratar la dona i tot el seu món, i aquest món doncs, és tan ampli, doncs per això li diuen la dona i el seu, etc. I dones importantíssimes i doncs, que la imatge ha sobtat molt i, per tant, com que estem parlant d'imatge, doncs Marilyn Monroe, totes aquestes, no? I tant que sí, de fet, Marilyn Monroe no podia faltar en una mostra d'aquestes característiques. També veurem Helena Christiansen i també Greta Garbo, Lauren Bacall i Marlene Dietrich, entre d'altres no? uh -huh. el món del cinema les passarel·les i també una mica doncs, tot aquest glamur que l'envolta mm, estaran presents sense dubtes, vamos perfecte doncs bé, eh, recordem que s'anomena Dona, etc moda i dona en les col·leccions i que la podem veure a la Fundació Fotocollectània fins al 29 de setembre, tenim tot l'estiu i qui li faci mandrenar ara, doncs al setembre que comença a refrescar, a refrescar, que hi vagi tot. Ja Home, encara hi ha moments, eh?, per, sí, per sí, tancar-se, sí. que tampoc és per tant. Sí, tenim el temps una mica boig, eh?, el matí calor, la nit fred, no ah, per de, això. de sentar això. Però bé, doncs bé, per aquells que vagin una mica despistats, els direm que la Fundació Fotocol·lectània es troba al carrer Julian Romea, número 6, i que poden visitar aquesta exposició de dilluns a dissabtes de 5 de la tarda a dos quarts de nou del vespre. I de dimarts a dissabtes també d'onze del matí a dues del migdia. I el preu de l'entrada molt baratet, només de 3 euros. Uh -huh. Doncs molt bé, ja hem visitat una mica música, també hem tingut aquesta exposició, i ara amb què seguim? Doncs seguim parlant de propostes, però aquesta vegada amb una molt interessant, i és que els tallers de Ciutat Vella s'obren al públic. Aquests dir, tallers de pintor ah? i d'artistes, ah, no? que tu vas passejant per allà de Ciutat Vella quins tallers? Et pensaves que eren? No sé, taller de què? De pintura? Sí, veritat, no ho he matitzat. Doncs, si passeges per Ciutat Vella, doncs veus realment tallers molt macos, no? veus les obres allà exposades i tal, sí. que realment valen la pena. I un moltes vegades doncs es queda les ganes d'entrar-hi. Doncs Ara té l'oportunitat, perquè s'ha posat en marxa aquesta iniciativa, que el que vol precisament és això, donar a conèixer les creacions dels artistes del barri i també apropar una mica l'art als ciutadans i les ciutadanes d'una doncs, manera lúdica. Doncs bé, en aquest sentit tothom qui estigui interessat es pot trobar amb els artistes dins dels seus tallers, pot entrar i parlar amb ells i dir-li com ho fas això, què tal no? uh -huh. o, o doncs parlar o, uh -huh. o preguntar-li sobre el significat de les obres o el que sigui no? una mica comentar el treball que fan no? i bé, de fet per fer un encara més lúdic i una mica més interessant, eh, s'han programat diferents activitats i un, entre d'elles trobem doncs, la venda d'obres a, a preus especials. de l'Ateneu Barcelonès o al FAT, el foment de les arts i el disseny es farà una exposició col·lectiva amb obres dels participants de tallers oberts que els qui ho desitgin podran comprar. El més interessant de tot és que totes les obres es poden adquirir per menys de 100 euros ah, doncs tenint en compte els preus que tenen normalment els quadros doncs no està gens malament no? mm -hmm. de fet és una iniciativa que s'ha inclòs precisament dins d'aquesta activitat, no? dels tallers oberts que li diuen, a més també es faran visites guiades, concretament hi ha 3 rutes i cada ruta inclou la visita de cinc tallers i té una durada de 3 hores es farà una pel Raval, una altra pel Gòtic i una altra pels tallers del Born és a dir, que no està gens malament. Molt bé Després també es farà un taller per nens i nenes, que concretament serà el 19 de maig, i mm, l'objectiu que, que té és, sobretot, que els més petits s'endinsin en el món de la creació i comencin a fer una miqueta allò, a provar, no? que, que és això de crear i de pintar i tot això, no? Està molt bé que els museus i també les iniciatives culturals doncs també adrecin alguna de les seves activitats als, als més petits perquè així, com tu dius, doncs s'inicia des de les edats tempranes, no? Uh -huh. I potser si no es fan activitats d'aquest tipus potser un nen que té un potencial impressionant doncs mai ho acabes de, de saber, no? I si comencen des de petitons, doncs millor que millor, no? I tant. Doncs bé, avui tindrà lloc la inauguració oficial a partir de dos quarts de vuit del vespre. Serà el FAT a la plaça dels Àngels número 5 i l'entrada és gratuïta. I bé, doncs qui vulgui més informació sobre aquestes activitats, quins dies es fan i tot això, doncs pot accedir al web www.tallersoberts.org. Doncs uh, molt bé, doncs, uh, ja sabeu que sempre les webs estan doncs, per uh, ampliar una mica més informació i, i saber detalls d'horaris i preus i aquestes coses. I ara sí, passem a parlar de teatre. I concretament parlem d'una obra que el seu títol és "Eda Gabler, que és un text d'Ibsen que està dirigit en aquesta ocasió per Thomas Ostermeyer, que és el director artístic del teatre berlinès. Uh -huh. Fem-ne cinc cèntims de l'argument perquè déu-n'hi-do, eh? un argument, allò fuertecillo, que li diuen, no? Edda Gavler és una dona casada i avorrida que condueix a l'amor, un dels seus... A la mort, no a la no, l'amor. No a l'amor, no. A l'amor. La a sí. Un dels seus antics pretendents, però no aconsegueix alliberar-se. Resulta que Edda Gavler és filla d'un general i s'acaba de casar. I anant en contra de la seva inclinació natural, doncs ha decidit viure seguint els principis d'una vida bogesa. De fet, ella no ho és de burguesa, però es casa i diu bé, doncs ara viuré com a tal, no? De sobte, el seu pla de vida s'esfuma perquè el seu marit no prospera com ella volia, perquè està, doncs, eclipsat per l'èxit acadèmic d'un antic pretendent que Heda va rebutjar perquè no li oferia la possibilitat de promoure's econòmicament ni en societat, és a dir el marit està una mica fustradent no? i per ella, doncs ara aquests principis ja comencen a perdre sentit i comença a desencadenar el seu odi envers ella mateixa i el seu entorn, és a dir ella volia que el seu marit doncs, fos d'una determinada manera, veu que ell no ho és veu que no li acaba de sortir bé les coses i comença doncs, com una mica de rebuig contra tot el que l'envolta i fins i tot cap a ella mateixa no? fins al punt en, en què al final doncs, decideix matar el seu marit i, uh, perdó, el seu antic pretendent, pr perquè el seu marit... És a dir, el marit està frustrat... Per, per, per no tenir conflicte, no? Exacte, el marit està frustrat perquè la Eda tenia doncs, un antic pretendent que era molt millor que ell. Sí. Aleshores, Eda, per alliberar-se una mica d'aquesta de, angoixa del marit i que provoca doncs, una angoixa general a la seva rela relació... Doncs decideix matar l'antic pretendent perquè pensa que així posarà fi. Muert el perro s'acaba la ràbia aquest martir i evidentment se n'haadona doncs, que muerto el perro no s'acaba la ràbia doncs no. I a més que, evidentment, a, a, adopta una, o agafa una solució dràstica al límit i doncs, les solucions a vegades s'han de treballar una mica més, no? Exacte. Sí, sí. Aquesta dona molt no pensa. Però bé. Però bé, és un drama, eh? És un drama. Sí, sí, un dramón impressionant. De fet, en aquesta peça, Ipsen, el que tracta, sobretot, és d'atacar les formes burgesses des de dins, no? Mm, infiltrant-se en la seva realitat quotidiana i investigant una miqueta què passa, no? Sí. Realment, no des de l'aparença aquesta que sempre s'ha qualificat dels burgesos, una aparença benestant mm. i a l'hora distant, no? Doncs, mm, si més no, també el que és interessant d'aquesta obra és que d'alguna manera la podem aplicar a dia d'avui, perquè seria negar l'evidència que les classes financeres d'avui no han heredat certs valors de, de la burgesia, no? Doncs bé, una miqueta també ens ajudarà a entendre que la pot de ser relegat socialment s'ha doncs, convertit una mica en el nostre leitmotiv col·lectiu, no? I per això és una obra antiga, però que també està amb molt d'actualitat. Molt bé, un altre dels clàssics, que m'has dit a quin teatre es fa? Doncs aquesta, aquesta obra la podem veure a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure. Es representarà, atenció, només demà dissabte a les 9 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda. O sigui, només aquest cap de setmana. Dos úniques sessions, ah, exacte. Molt sí, bé. Sí. Un clàssic que t'anava a dir que, que estava dins d'Ibsen, em sembla que també va ser el Teatre Nacional, no? que fa poc van portar una altra obra i ara en aquest cas és el llibre que, uh -huh. que aposta per aquesta obra, però amb dues úniques uh, funcions, o sigui que si us interessa ja sabeu que només dissabte i diumenge. Eh? Sí, aprofiteu que, que realment val la pena. Doncs bé, seguim parlant de teatre, perquè el proper dimecres s'estrena a la Sala Bequet, una obra que porta per títol L'olor sota la pell, de Marta Butxaca. La comentarem molt breument, si més no, doncs dic que la direcció va càrrec de Juan Carlos Martel Ballot i que a l'argument doncs, ens trobem amb dos protagonistes, un que s'anomena Marc i l'altra que s'anomena Sílvia, que s'han traslladat a viure a un poble, són una parella. No? Han aconseguit una casa a condició que el nen que esperen creixi allà una mica una casa canvi de futur, no?, podríem dir. Una decisió que prenen moltes parelles, uh -huh. no?, que un cop tenen fills, doncs, es treballa a un lloc més tranquil, amb més espai, una casa, en lloc d'un pis en una ciutat, no?, uh -huh. per donar-li, doncs, una... amb l'esperança de donar-li una vida millor a, a la criatura, uh -huh. no? Un cop al poble, però sembla que res no és el, no és el que sembla, no?, en principi, ni l'avi, ni la Georgina, ni l'alcalde, ni el noi misteriós que envia postals a la Georgina, ens trobarem, doncs, amb tot aquest seguit de personatges que faran una mena d'embolic que al final doncs, destruiran una mica aquests somnis que s'havia fet la parella. No? Sembla doncs, que el present s'infectarà una mica de l'olor del passat, de mentides, de desconfiança i tot plegat doncs, farà que la vida del poble del Marc i la Sílvia doncs, sigui molt diferent però molt de com l'havien somiat. No? Ells anaven amb, amb una idea d'esperança, de, d'optimisme, d'aquest nen doncs creixés bé i tal, i sortiran doncs, tot aquest seguit de personatges, la Georgina, l'alcalde i un noi misteriós doncs, que troncaran bastant aquest ideal. No? Doncs ja veurem com acaba, no? Sí, sí. Deixem la sireneta, com sempre diem. Si més no, recordem que s'anomena l'olor sota la pell i que la podem veure al Teatre Lliure, he dit al Teatre Lliure, uh, perdó, a la Sala Beckett fins... El... Bueno, començarà el 16 de maig i la podem veure fins al 10 de juny. Recordem a la salaa Beckcket. Molt bé, no a la sala Beckcket, el títol de l'obra per això és suggerent, eh? l'olor sota la pell. Sigrat sí. l'ololó és de la pell, sempre l'olor que teniu les persones. En aquest cas és l'olor sota la pell. sí, deixa aquí una porta oberta, aquesta cireeta que no hem desbalat, però que bé, qui vagi veure-la, doncs ja podrà descobrir sí, sí ben suggerent. No? Recordem, s'estrena dimecres que ve, la podem veure dimecres i dissabte a les 2 de la nit, i el diumenge a les 7 del vespre. I el preu de l'entrada, no està gens malament, 12 euros. Perfecte. Uh -huh. Doncs bé, i ara sí, passem a parlar de la teca, i concretament d'un restaurant d'aquells casolans. Però casolans de l'àvia. De veritat. Casolans, de bo, no allò que es diu cuina moderna... Catalana, casolana, no? Que imi... No, no. De fet, el nom ja ho diu tot. Es diu... Puigcero de Baralantra. Sí? I què ens trobem? I, de fet, és una gastronomia doncs, que està basada bastant allò en estofats, en els caldos de l'àvia, de tota la vida. De règim no serà tampoc, eh? No, no. L'àvia ja sabem que... Que tipa. Allò que diu l'àvia de... "Ui. Tu has acabat, això és que vol repetir. I si no t'ho acabes és que t'has quedat tan gana i et faig una altra cosa. Clar. No, iaia, és que no vull més. És que ja estic doncs aquí no ens quedarem amb gana, no? Sí, sí. Les iaies són aquelles que no accepten un no per resposta, que esperem que no tinguin una iaia fixa que faci aquesta funció. Però sí, més no, sí que tot el menjar que trobem doncs és d'aquest que, que ens fan les iaies a casa, no? I que tan bosta. Com dèiem, estofats... Butcheros també, els caldos i totes aquestes especialitzat especialitats pròpies de, de la cuina més casurana. No? De fet, el menjar, podem dir que és de molta qualitat sobretot perquè les carts procedeixen de cooperatives que no utilitzen ni pinços per alimentar els animals és a dir, és allò... Tot natural, tot natural no? De fet, els llagums, les verdures i les altres matèries primeres que utilitzen doncs, són fresques del dia i no tenen cap tipus de menjar congelat, és a dir, tot ho fan natural fins i tot el pa els hi serveixen doncs, quatre vegades per dia perquè estigui allò... Oh, molt bé. Sí, sí, de fet, entre les especialitats que trobem, doncs podem destacar una amanida de tomàquets molt acompanyats amb, molt acompanyats amb d'altres condiments, però sobretot uns huevos es patarraus ques. <ríe> Sí, sí. Amb... Que dius amb castanyà perquè té contundència, <laughs> clar, no? Clar, és que en català no t'hi saps. <laughs> clar, clar. Ous, com seria? Ous estrellats? No, no es... són estrellats, no. No, no. Espatarrats? No, no. No, no té el mateix ímpetu, no? No és el ímpetu, mateix. No? Digue'm en castellà, sí. Huevos espaterraus, <laughs> amb virutes de pernil de, de jabugo, no? I entre les cars, doncs, sobresur, sobretot, la seva hamburguesa, que ja porta per nom Casabuela, que és de filet, doncs, sempre al punt, no? Uh -huh. I entre els peixos trobem, doncs, el rap a la mel i també destaquen, sobretot, els bacallàs i les tonyines. I destacar també les pastes, com els macarrons grossos de la nona, li que... diuen així. De l'àvia, no? Sí, sí. Macarrons de l'àvia, també. Sí, sí. I al migdia, de dilluns a divendres, destacar doncs, que ofereixen un menú de només 9 euros amb 75 cèntims, que té tres primers, un segon postres i beguda. Tres primers? Sí, això és iaia total. Eh? <ríe> que no en tens suficient amb un? Doncs tres. Tres, tres. I a més, destaca també que els dinars i, i berenars, doncs també fan berenars, qui vulgui allò, fer-se un bon entrepà, doncs també pot anar-hi. Dic bon entrepà perquè les iaies fan entrepà, no fan l'altra cosa. Donuts no. No, no, res de donuts. La jaia et feia l'entrepà d'aquell formatge sec que tenia a la nevera. Clar que sí. Que era impressionant, no? <ríe> doncs bé, Destacar també que aquells que els agradi més menjar de tapes, doncs també poden degustar-ne durant tot el dia. És a dir, que, que tenen, sobretot entre les especialitats perquè a les tapes destaca una gran varietat de truites i, i de tacos, no?, que se'ls diuen de tonyina en Sant Feina, de fileta al Roquefort, fins i tot també de rap a la mel, que l'hem destacat abans com a plat, doncs també ho tenen com a tapa, uh -huh. és a dir, que tenen una gran varietat de coses per triar. Que no? tenen de tot, eh? <laughs> ja et veig amb gana, eh? Sí, jo sí. <laughs> <laughs> doncs bé, i els postres no cal dir-ho, també són totalment casolans. no? Doncs bé, arribats a aquest punt, destacar el nom del restaurant. El nom, vinga. S'anomena Puigero de Baralantra, i el trobem al carrer Montaner, número 103 de Barcelona. Obre de dilluns a dissabte, de 8 del matí, perquè ja hem dit doncs, que fan esmorzars ganes, i una mica de tot, de 8 del matí a una i mitja de, de a dos nit. quarts de, de dues de la nit, no? i bé, i els diumenges i els festius i les vísperes de festiu perdó obre de nou del matí a dues de la matinada Molt bé, doncs fins aquí, ja hem obert una mica la gana, que és hora, ara mateix d'entrar a les cuines o si no, d'anar cap als restaurants com aquest exemple i Laia, ens veiem la setmana que ve i per cert, que felicitats i a demà no tenim programa felicitats, que demà és el seu aniversari Gràcies, gràcies, no diguis l'edat No, dic l'edat, vinga, que vagi bé Laia Déu. Some hide notice Friendship is a name.